Розділ 7. Чудернацька оселя. Наступного ранку Більбо прокинувся разом із першими променями сонця. Він підхопився, щоб подивитися, котра година, і поставити на чайник, Але виявив, що він зовсім не вдома. Тож він сів і поринув у даремні мрії про мивальник і зубну щітку. Йому не дісталося ні того, ні того а ще ні чаю, ні грінки, ні копченої свинячої грудинки на сніданок, лише холодна баранина та кролятина. І після цього він мав бути готовий бадьоро вирушити в путі. Тоді йому дозволили видряпатися на спину орла і триматися за пір'я в нього поміж криви. Над головою в більбо засвистів вітер, і він заплющив очі. Гноми вигукували прощальні слова, Обіцяючи за найближчої нагоди віддячити повелителеві орлі, і вмить 15 великих птахів піднялись у повітря з гірського схилу. Сонце все ще низько стояло на сході. Ранок був прохолодний. Тумани лежали в долинах та у головинах і огортали гірські шпилі та безкети. Більбо розплющив одне око і побачив, що вони вже високо в небі. Земля далеко внизу, а гори відступили назад. Він знову замружився і міцніше вчепився в пілі. «Не скубись!» – звався Орел. «Не варто лякатися, мов кролик, навіть якщо ти на нього скидаєшся. Нині гарний ранок, легкий вітерець. Що може бути краще за політ?» Більбо хотів відповісти – тепла ванна і пізній сніданок на лужку перед домом. Але подумав, що краще взагалі нічого не казати і трішечки послабити пальці. Через якийсь час орли певно навіть із такої великої висоти розгледіли мету, до якої прямували, бо почали спускатися донизу, кружляючи великими колами. Це тривало досить довго і нарешті гобід знову розплющив очі. Земля тепер була набагато ближче. Під ними було видно дерева, схожі на дуби та в'язи, розлогі луки, річку, яка текла ними з краю в край, але просто косев річки з під води з'являлася велика скеля, майже кам'яний пагор, ніби останній форпост, віддалений гір, або гігантська кам'яна брила, яку закинув на рівнину. Якийсь велет над велетами. І тепер на вершину цієї скелі, один по одному, швидко опустились орли і висадили своїх пасажирів. «Щасливої дороги!» – кричали вони. «І хай би де ви мандрували, повертайтеся після мандрів до своїх гнізд!» В орлі це вважалося люб'язністю. «Хай вітер під вашими крилами несе вас туди, де плаває сонце і ходить місяць, відказав Гендель, який знав належну відповідь. Так вони й розпрощалися. І хоча б повелитель орлів зробився в майбутньому королем усіх птахів і став носити золоту корону, а п'ятнадцятеро в його ватажків золоті комерці, відлиті золота, яке їм дали гноми, Більбо більше ніколи їх не бачив. Лише одного разу, високо в небі, під час битви п'ятьох армій. Але ця битва припадає на кінець нашої історії, тож ми не розповідатимемо про неї зараз. На вершині кам'яного пагорба був рівний майданчик, і добра втоптана стежка з багатьма східцями спускалася до самої річки, де по великих пласких каменях можна було дістатися до луг на протилежному березі. Там, де закінчувалася стежка, і починався кам'яний брід, була маленька печерка з корисною для здоров'я долівкою, всипаною рівньою. Тут і зібралось усе товариство, щоб обговорити, що робити далі. «Я від самого початку мав навір щасливо по змозі переправити вас через гори», бів мовчарівник. І тепер завдяки моєму мудрому керівництву та вдалому збігу обставин мені це вдалося. Безперечно. Ми тепер просунулися на схід набагато далі, ніж я збирався вас супроводжувати. Бо зрештою це не моя пригода. До її завершення я ще можу мимохідь приєднатися до вас. Але тепер мені треба приділити увагу деяким невідкладним справам. Гноми стогнали виглядали страшенно нещасними. А біль би заплакав. Їм уже почало здаватися, що Гендальф налаштований супроводжувати їх усю дорогу і завжди буде поруч із ними, щоб допомогти у скруті. «Я ж не збираюся зникнути негайно», – тішав їх чарівник. «Я можу присвятити вам іще день чи два. Може мені вдасться допомогти вам виплутатися з вашого нинішнього становища. Та мені самому потрібна невелика допомога. У нас немає ні харчів, ані речей, ані поні» щоб їхати вверх. А ви ще не знаєте, куди потрапили. Зараз я можу це вам пояснити. Ви кількома милями північніше від стежки, якою мали прямувати. Якби в поспіху не збилися з гірською дороги. В цих краях живе дуже мало людей, якщо тільки їх тут не побільшало, відколи я в останнє проходив цим шляхом. А це було кілька років тому. Але, наскільки мені відомо, Недалеко звідси живе хтось. Цей хтось і повибивав східці на великій скелі. Якщо не помиляюся, він називає її Віскам. Він приходить сюди не часто, вже точно не в день, тож чекати на нього не випадає. Правду кажучи, це було б ще й дуже небезпечно. Нам треба самим розшукати його. І якщо при зустрічі все обійдеться добре, то, гадаю, я залишу вас і побажаю, як орли, щасливої дороги, хай би ви мандрував. Вони попросили його не покидати їх. Пропонували йому драконове золото, срібло та самосвіти, але він не змінив свого рішення. Побачимо, побачимо, повторював він. Але думаю, що я вже заробив трохи вашого золота, якщо ви його здобудете. Тоді вони перестали благати а потім поскидали отежу і викупались у річці, біля броду, де було мілко, прозора вода і кам'янисте дно. Обсохнувши на сонці, яке гріло тепер на повну силу, вони почувалися посвіжілими, хоча потряпаний досі саднили і трохи зголоднілими. Невдовзі вони перейшли вбліт на протилежний берег. Гобіта хтось переніс на спині. Попростували у високій зеленій траві, Вздовж вервечок, креслатих дубів і високих в'язів. А чому вона зветься Візкамінь? спитав Вільбу, ідучи поруч із чарівником. Він назвав її Віскамінь, бо це підхоже слово. Він називає такі скелі віскаменями. А це візкамінь із великої літери, бо тільки вона розташована біля його дому. Він добре її знає. Називає, хто її знає, хтось, про кого я говорив. Це вельми поважна персона. Вам усім слід бути дуже чемним, коли я вас представлятиму. Напевно, я буду рекомендувати вас не всіх одразу, а по двоє. А ви мусите бути обережні, щоб не роздратувати його, бо інакше Бозна що може трапитися. У гніві він страшний зате доволі лагідний, коли в доброму гуморі. Однак, попереджаю вас, розгонівати його легко. Почувши, про що чарівник розмовляє з Більбо, гноми з'юрмилися навколо них. «Це той самий тип, до якого ви нас зараз ведете?» – питали вони. «Хіба ви не могли знайти когось легшого на вдачу? І чи не пояснили б ви все це трохи зрозуміліше?» «І таке інше, таке інше». «Так, це він. Ні, не міг. І я пояснив усе дуже доступно». Сердито відповідав чарівник. «Якщо хочете знати більше, його звати Беорн. Він дуже сильний, і він міняє шкури». «Що? Кушнір? Той, хто називає шкурки кроликів кролячим хутром, якщо не вдається видати їх забілячі?» – вжахнувся Вільго. «О, сили небесні! Ні, ні!» «Ні, ні», – обурюється Генлі. «Не будьте дурним, пане Торбіне, якщо ваша ласка». «І в ім'я всіх чудес, Більбо, не згадуй слова «кушнір», доки перебуваєш у радіусі ста миль від його дому, ні слів шуба, шапка, муфта, килим, ані інших таких самих недоречних слів. Він міняє шкури, тобто він міняє свою власну шкуру. Часом набуває подоби велетенського чорного ведмедя, часом кремезного та дуже чорнявого чоловіка зі здоровенними руками, величезною бородою. Я не можу розповісти тобі більше, хоч і цього має бути досить. Одні кажуть, що він ведмід, який походить із великого стародавнього роду гірських ведмедів, які жили в горах, доки туди не прийшли велетні. Інші кажуть, що він чоловік, чиїми предками були перші люди, котрі жили в цих землях до того, як сюди внадився Смог та інші дракони, і до того, як гобліни перебралися з півночі в тутешні пагорби. Не можу сказати напевно, але мені здається, що остання версія правдоподібна. Він не стих, у кого можна щось випитати. Так чи інак, на ньому немає жодних чарів, окрім його власних. Він живе в Діброві і має великий дерев'яний дім. У людській подобі тримає худобу та коней, майже таких самих чудесних, як він сам. Вони працюють на ньому і розмовляють із ним. Він їх не їсть, ані полює на диких звірів. Натомість тримає вулики, багато вулики із великими лютими бджолами і харчується переважно вершками та медом. У ведмежій подобі він забрідає далеко від дому. Одного разу я бачив, як він сидів у мочі сам на лишині низ каменя, дивлячись на місяць, що заходив за імлисті гори, і я чув, як він ревів ведмежою мовою. Настане день, коли вони вигинуть, і я повернуся назад. Тому я схиляюся до думки, що колись він зійшов із гір. Більбо та гноми отримали велику поживу для роздуму, тож вони більше не ставили питань. Перед ними лежав іще довгий шлях. Вони то брили схилами вгору, то спускались у видоленки, ставало дедалі спекотніше. Часом вони відпочивали під деревами, і тоді Більб почувався таким голодним, що готовий був їсти жолуді, якби вони вже достигли і попадали на землю. У другій половині дня вони стали помічати великі латки квітів, і кожен вид ліс окремо, ніби їх тут навмисно вирощували. Переважно то була конюшина, буйні зарості, рожевої польової конюшини, червоної конюшини та розлоги ділянки низенької білої конюшини, що солодко пахла медом. У повітрі стояло гудіння, бриніння та зищання. Скрізь метушилися бджоли. І які бджоли! Більбо таких ніколи не бачив. Якщо одна з них мене вжалить, подумав він, я розпухнув двічі. Бджоли були більше зашершені, трутні набагато більші, ніж ваш великий палець. І жовті смужки на їхніх чорних-причорних кільцях блещали, мов, розтоплене золото. Уже близько, сказав Гендель ми вступили в його бджелині пасовища. Через якийсь час вони підійшли до шерегу могутніх серезних дубів, а далі до високого тернового живоплоту, крізь який не можна було нічого побачити, ані перелізти через нього. «Вам краще зачекати тут», – звернувся черівник до гноми. «А коли я покличу чесвисну, підходьте слідом за мною. Ви побачите, куди я піду». Але тільки парами. Пам'ятайте, парами із проміжком у 5 хвилин. Бомбур найтовщий і зійде за двох. Йому ліпше йти самому наприкінці. Ходімо, пане Торбине. Десь тут мають бути ворота. І з цими словами чарівник попрямував уздовживу плоту, потягнувши переляканого гобіта за собою. Невдовзі вони підійшли до дерев'яних воріт високих і широких, за якими було видно садок і кубку низеньких дерев'яних будівель. Деякі з них були криті соломою і складені з грубих колод, Клуни, стайні, повітки і довгий низький дерев'яний будинок. З підденного, внутрішнього боку, високоживу плоту, стояли довгі ряди вуликів із солом'яними дашками у вигляді дзвіночків. Повіфря сповнювало дріщання гігантських бджіл, які літали туди-сюди, то залазячи у вічка, то вилазячи з них. Черівник і гобіт разом штовхнули важкі скрипучі ворота і попростували широкою доріжкою до будинку. Кілька коней, таких доглянутих, що аж вилискували, підбігли до них рисю по травичці, пильно подивилися на прибульців надзвичайно розумними очима а потім помчали назад до будівель. «Побігли сповістити його про прибуття чужих», сказав Гендель. І ось вони досягли подвір'я, обмежено з трьох боків дерев'яним будинком і двома його довгими крилами. Посередині лежала велика дубова колода, а поруч валялося багато обрубаних сучків. Біля колоди стояв височезний чоловік, із густою чорною бородою та чорним волоссям, і з великими голими руками та ногами, на яких вигравали вузлуваті м'язи. Він був одягнений у вовняну туніку до колін і спирався на велику сокиру. Коні стояли коло нього, тицяючись мордами йому плечем. Ух! Ось і вони! сказав він коням, на вигляд, безпечні. Ідіть собі. Він зайшовся гучним розкотистим реготом, поклав сокиру на землю і рушив на зустріч гостям. «Хто ви такі, чого вам треба?» – запитав він грубовато, зупинившись напроти них і подивившись на Гендельфа згори вниз. Щодо Більбо, то він легко міг би прошмагнути поміж ногами того чолов'я, навіть не пригинаючи голови, щоб не зачепити торочок його бронатної туніки. Я Гендельф, відказав чарівник. Ніколи не чув про такого, пробурчав чолов'яга. А це що за карапус? запитав він, нахиляючись над гобітом і насуплюючи кущуваті чорні брови. Це пан Торбен, гобіт доброго роду та бездоганної репутації, відповів Гендельф. Більбо вклонився. Він не мав капелюха, щоб зняти його і страшенно ніяковів через одірвані гудзики. «Я чарівник», – ввів далі Гендель. «Я чув про вас, хоча ви про мене ні. Але, можливо, ви чули про мого доброго кузена Радагаста, який живе на південній окраїні Мороклісу». «Так, здається, він непоганий хлопець, як на чарівника. Раніше я час від часу бачився з ним», – відказав Берон. «Що ж, «Тепер я знаю, хто ви чи за кого себе видаєте. То чого ж вам треба?» «Правду кажучи, ми залишилися без речей, майже збилися з дороги і схоже на те, що потребуємо допомоги чи принаймні поради. Мушу сказати, ми досить кепсько згаяли час у горах із гоблінами». «З гоблінами?» – перепитав зорувань уже не так грубо. «Ого! То ви мали клопіт через них чи не так?» «Чого ж ви до них потикалися?» «Ми не збиралися цього робити. Це вони зинацька заскочили нас уночі, на перевалі, який нам належало перетнути. Ми йшли із західних земель у тудишні краї. Це довга історія. Тоді вам краще зайти в дім і розповісти мені, будай частину, якщо це не забере цілий день», – промовив чолов'яга жестом запрошуючи їх пройти до будинку через темні двері, які виходили у двір. Увійшовши вслід за ним, вони опинились у просторій залі з вогнищем посередині. Хоча було літо, там горіли дрова, і до почорнілих кроков підіймався дим, шукаючи виходу крізь отвір у покрівлі. Вони перетнули цю напівтемну залу, освітлену тільки вогнищем і світлом. Яке пробивалося крізь горішню діру, і увійшли крізь іще одні менші двері, до якоїсь ніби веранди, що стояла на дерев'яних палях, зроблених зі суцільних стовбурів. Вона виходила на південь і ще була зігріта й осяяна косими променями західному сонця, що золотило садок увесь зарослий квітками, які підступали до самих сходинок веранди. Тут вони сілися на дерев'яні лави, і Гендаль почав свою розповідь, а Більбо чеберів ніжками і розглядав квіти в садку, охоче дізнатися, як вони звуться, адже він і половини з них ніколи раніше не бачив. Я йшов через гори з одним, двома друзями, почав чарівник. Двома? перепитав Беорн. Я бачу лише ні одного, і до того ж дібненького правду кажучи, мені не хотілося, аби ми потурбували вас усім гамузом, доки я не з'ясую, заклопотані ви чині. Якщо можна, я подам умовний знак. Ану подавайте. І Гендальф протяжно і пронизливо свиснув. Одразу Штурін і Дорій вийшли за будинку з садовою доріжкою і стали перед ним низько вклоняючись. Ви хотіли сказати з одним трьома, я бачу. Уточнив Беорн. Але це не гобіти, це гноми. Торін, друбощит до ваших послуг, Дорі до ваших послуг. разом промовили гноми, знову вклонившись. Мені не потрібні ваші послуги. Дякую, відказав Беорн. Але гадаю, що вам потрібні мої. Я не надто полюбляю гномів, але якщо ви справді Торін син Траїна і онук Трора, як мені відомо. Оскільки ваш супутник цілком респектабельний, а до того ж ви вороги гобліні і не збираєтеся бешкетувати в моїх володіннях. Між іншим, як вас сюди занесли? Вони прямують у землю своїх батьків на схід від морок лісу, відповів за них Гендр. І це цілковита випадковість, що ми взагалі опинились у ваших володіннях. Ми долали високий перевал, який мав вивезти нас на дорогу, що пролягає південніше від ваших країн. І там на нас напали злющі гобліни, який збирався вам розповісти. Так-так, розповідайте, гаркнув Берон, який ніколи не був особливо вічливим. Була жахлива гроза, кам'яні велети ж скелями, і ми знайшли притулок у печері на вершині перевалу. Ми з гобітом та кілька наших супутників ви називаєте двох кількома? Та ні. Власне, їх було більше, ніж двоє. І де ж вони? Їх убили, з'їли, вони повернулися додому? Та ні. Коли я свиснув, не всі з них наважилися вийти. Гадаю, вони досить змітилися. Розумієте, нас таки досить багато, і ми дуже боїмося вас обтяжити. А ну жбу, і іще раз. Оскільки гостини, здається, все одно не уникнути, то одним-двома гостями більше немає великого значення, пробурчав Берн. Гендельф свиснув знов, і Не встиг він досвистіти до кінця, як ніби з під землі, вигулькнули норій Олі. Бо, як ви пам'ятаєте, Гендальф звелів гномом підходити парами через кожні 5 хвилин. Здоровенькі були, сторопів Берн. Та й моторні ж ви. І де ви тільки ховалися? Чи не в чарівника у скринці? Ходіть сюди, мої стрибунці молодці. Норі, до ваших послуг. Орі, до... Почали вони, але Берн їх перервав. Дякую. Коли мені буде потрібна ваша допомога, я попрошу. Сідайте і дайте мені послухати продовження цієї історії. А то вже настане час вечеряти, поки вона дійде до кінця. Щойно ми заснули, вів далі ендільф. Як у глибині печери розчахнулася тріщина. Звідти вискочили гобліни, захопили гобіта, гномі та ще й табунець наших поні. Табунець поні? Ви що? Мандрівні церкачі? Чи везли силу силену всілякого добра? Чи ви завжди звете шістьох конячин табунцем? У ні. Власне поні було більше ні шість, Бо й нас було більше, ніж шестеро, а ось іще двоє. Саме тієї миті з'явилися балін та дван, і вклонилися так низько, що підмели бородами кам'яну підлогу. Здоровань спершу насупився. Але вони просто й шкіри пнулись у перебільшені чемності, все киваючи і схиляючись, клоняючись і махаючи каптурами біля колін. Аж поки він перестав хмуритися. Увичасто розреготався. Дуже вже вони були кумедні. Справжнісінька церкова трупа, вигукнув він, та ще й прикуменна. Ходіть сюди, мої веселуни, то як же звати вас? Зараз мені не потрібні ваші послуги, лише імена. Та сядьте вже і припиніть розгойдуватися. Балін і двалін, відповіли вони, не сміючи ображатись, і гепнулися просто на підлогу. З вигляду дещо ошелешення. А тепер розповідайте далі, попросив Беор чарівника. На чому я зупинився? А, так, лише мене й не схопили. Я вбив одного чи двох гоблінів спалахом своєї патериці. Непогано, буркнув Беро. Отже, й від чарівника може бути якась користь. І прослизнув у тріщину, перш ніж вона зімкнулася. Я дійшов слідом за всіма до головної зали, де було повно гоблінів, Верховний гоблін і з ним 30-40 озброєних вояків. Я сказав собі, навіть якби гноми не були закуті в ланцюги, що може зробити дюжина супроти такого збіговиська? Дюжина! Це вперше я чую, що вісьмох називали дюжиною. Чи у вас є й інші стрибунці, котрі ще не повискакували зі своїх скриньок? «А вже ж! Схоже, ще одна парочка зараз буде тут, гадаються Філі та Кілі», – відказав Гендель. І ці двоє миттю з'явилися їм на очі заходились і заходились усміхатись і вклонятися. «Та годі вже!» – зупинив їх Беором. «Сідайте і будьте тихо! Продовжуйте, Гендельфе. І Гендель став розповідати далі, поки не дійшов до сутички в темряві, виявлення нижньої брами та їхнього переляку, коли вони побачили, що пан Турбен загубився. Ми перерахували одне одного і виявили, що Гобіта немає. Нас лишилося тільки 14 -ро. 14 -ро. Це вперше я чую, що 10 відняти 1 буде 14. Ви хотіли сказати 9 або ж назвали мені ще не всі імена ваших приятелів. Ну, звісно ж, ви ще не бачили Ойна та Глоїна. Ах, світку мій. Ось і вони. Сподіваюсь, ви пробачите їм, що вони вас потурбували. Та хай вже заходять. Хутко. Ви двоє, ходіть на сюди, сідайте. Але погляньте, Гендельфе, навіть зараз ми маємо тільки вас, 10 гномів і лобітам, котрий був загубився. Виходить лише 11 плюс один загублений. А на 14 якщо тільки чарівники не рахують якось інакше, ніж інші. А тепер будьте ласкаві, розповідайте далі. Берн намагався цього не показувати, але розповідь справді почала його дуже цікавити. Розумієте? Колись давно він добре знав ту саму частину гір, яку описував Гендель. Він кивав і щось бурчав, коли слухав про гобітове повернення та про те, як вони скотилися по кам'яному осику й потрапили серед лісів у вовче кільце. Коли Гендель дійшов до того, як вони залізли на дерева, під якими чигали вовки, Берн підхопився, закрокував узад-уперед і забурмотів: "Хотів би я там опинитись. Я б облаштував їм дещо ліпше, ніж фейерверк. Отже, вів далі Гендель, дуже радий бачити що його розповідь залишає гарне враження. «Я зробив усе, що міг. Вовки казились унизу, а ліс де де охопило полум'я. І тут із гір спустилися гобліни, викрили нас. Вони закричали від зловтіхи і заспівали гузливих пісень. «П'ятнадцять пташок на п'ятьох ялинах». «Сили небесні!» – простогнав Берн. «Не запевняйте, що гобліни не вміють рахувати. Вміють. 12 це не 14, і вони це знають. І я теж знаю. Там були ще біфур і бофур. Я не ризикнув представити їх раніше. Але ось і вони. Тієї ж миті ввійшли біфур і бофур. І я випалив бомбур, відсапуючись за їхніми спинами. Він був огрядний та ще й сердився, що його лишили на сам кінець. Він не схотів перечекати п'ять хвилин і рушив одразу за попередньою парою. От тепер вас п'ятнадцатеро, а поза як гобліни такі вміють рахувати, гадаю це всіх, хто сидів тоді на деревах. Тепер ви, напевно, зможете закінчити розповідь, без жодних переривань. І тепер пан Торбен побачив, який Гендельф розумний. Насправді, завдяки перериванням історія дедалі більше зацікавлювала Беверна. І це не дозволило йому відразу прогнати гномів як підозрілих прошаків. Він уникав запрошувати до свого будинку гостей у нього було дуже мало друзів, і жили вони далеко звідси. А до того ж, він ніколи не запрошував до себе водночас більше, аніж двох із них. А тепер у нього на веранді сиділо 15 незнайомців. На той час, коли чарівник закінчив свою розповідь. Повідавши на сам кінець, як їх урятували орли і перенесли їх усіх на віз камінь, сонце вже зайшло за шпилі і млисти гір, і тінні у беорному садку подовжилися. «Дуже гарна історія», – промовив господар. «Кращої я вже даненько не чув. Якщо всі прошаки зможуть розповідати щось подібне, я буду до них ласкавішим. Може, ви й вигадали все від початку до кінця?» Проте, звісно, все одно заслужили на вечерю. Нумо, чогось поїмо. Так, будьте ласкаві, гукнули всі хором. Дуже вам дякую. У залі на той час було вже зовсім темно. Берон плеснув у долоні. Досередини рисю забігли чотири чудові білі поні та кілька великих сірих хортів із видовженим тулубом. Берон сказав їм щось химерною мовою, звуки якої були подібні до тих, що їх видають тварини. Звірі вийшли і давдовзі повернулися, несучи в зубах смолоскипи. Потім засвітили їх від вогню і застромили в ріжки, низько поначеплювані на стовпах довкола вогнища. Хорти вміли, коли забажають, ходити на задніх лапах і носити речі впередніх. Вони швиденько витягли на середину залу дошки, ослінчики притулені до мічних стін. Поробили з них столи і встановили їх біля вогню. І тут почулося «Бе, – бе-бе-бе. І до зали війшло кілька білосніжних овець, яких вів великий чорний як вугілля баран. Одна вівця тримала в роті білу скатертину з вишитими по краях фігурами тварин. Інші несли на широких спинах таці з дерев'яними кухлями та тарелями. Ножами та дерев'яними ложками, а хорти швиденько порозкладали все це на столах. Ці столи були дуже низькі, досить низькі, щоб за ними було зручно сидіти навіть більбо. Крім того, один поній підсунув гендельфові Торіну дві низенькі лави з широкими плетеними з очерету сидіннями та короткими товстими ніжками, а до дальнього кінця столу беорнім великий чорний стілець теж низький, і з таким самим плетеним сидінням. Берун сів на нього, далеко витягнувши під столом свої дебелі ноги. Інших стільців і лав у його будинку не було, а ці було зроблено низькими, як і столи, ймовірно для зручності чудесних тварин, які тут прислуговували. Як же повсідалася решта? Про них не забули. Інші поні війшли, котячи перед собою дерев'яні кругляки, схожі на барабани, гладенькі і відполіровані, та доволі низькі навіть для бійбу. Тож незабаром усі гості розсілися за берновим столом. Його зала вже багато років не бачила такого великого зібрання. І тут їх почастували такою вечерею, чи то обіду, якої вони не куштували, відколи покинули останній прихисток, на заході попрощалися з Елронном. У залі мерехтіло світло смолоскипів і полум'я вогнища, а на столі горіли дві високі червоні воскові свічі. Весь час, поки вони гіли, Беорн розповідав глибоким розкотистим голосом історії про дикі краї по цей Біггір, гір, а особливо про дрімучий і повний небезпек ліс, що тягнувся далеко на північ і південь. На цілий день шляху верхи, заступаючи їм путь на схід. Прожазкий морок ліс. Номи слухали, трясли бордами, бо знали, що дуже скоро їм доведеться з ризиком для життя переходити через той ліс, і що після гір то буде найбільша небезпека, яку вони мають здолати, щоб досягти твердині дракону. Коли вечеря закінчилася, вони теж почали оповідати історії, але Беорна помітно хилила на сон, і він слухав неуважно. Вони говорили переважно про золото, срібло та самоцвіту, і про ковальське ремесло. А Беор не цікавився такими речами. В його залі не було виробів із золота і срібла, та взагалі нічого металевого, за винятком кількох ножів. Вони довго сиділи за столом, попиваючи з кухлів медовий напій. На дворі вже була глупа ніч. У вогнище посеред зали підкинули дров, смолоскипи загасили, а вони все сиділи при світлі миготливих язиків полум'я, і позаду них, немов дерева в лісі, височіли стовпи, оповиті в горі сутінь. Чи було то чаклунство, чи ні, але більбо здалося, що він чує, як у кроквах вітер Ворушить гілля і погукують соло. Не він законяв, і голоси почали ніби віддалятись, аж раптом здригнувся і прокинувся. Великі двері репіли та грюкали, Берн кудись пішов. Гноми, схрестивши ноги, посідали на підлозі круг вогню і затягли пісню. Деякі куплети були дуже подібні до наведених тут, але їх було набагато більше, і спів гномів линув довго-довго. Під вітром верес виліг весь, А в лісі лист, ані шелесть, Смерк затіня його за дня, І гадя там кишить якесь. З холодних вітер збіг вершин, Бурхливий, мов прибою плин. Гнув його ревгілля дерев, І звіяв листя в лісі він. Диме вітер з заходу на схід, Стихає в лісі все у слід. Та він на свій свист розніс, Пронизливий серед боліт. Вигнали з трави, очерет, Сичанням линув він вперед, По брижах плес аж до небес, Дарвани хмар, шалений лед. Самотній гору стрім голов минув, І драконів схов, Там валунів ланцюг чорні, І дим клубами звідти йшов. Лишив він землю і ширя де ночі без міри моря, вже молодик з небес утік land, і за зарею чинь царя. Більбо знову почав коняти коли раптом підвівся Гендель. «Нам уже час спати», сказав він. «Нам, але мені здається не Беорнові. У цій залі ми можемо спокійно відпочивати, тут ми в безпеці. Але попереджаю вас усіх. Не забувайте, що сказав Берон перед тим, як залишив нас. Вам не слід виходити з дому на свій страх і ризик, доки не зійде сонце». Вільбо помітив, що трохи осторонь. Уже приготовано постелі, ніби на якомусь настолі між стовпами та стіною. Для нього було постелено маленький солом'яний матрацик і вовняні ковдри. Він дуже радо загорнувся в них, хоч і було літо. Вогонь догоряв, і більбо поринув у сон, але серед ночі він покинувся. У вогнищі залишилося тільки кілька жарин. Гноми та гендель, судячи з їхнього дихання, спали. Високий місяць Зазирав крізь отвір у покрівлі кидав на підлогу латку білою сяю. З надвору долинав огорчання та шум. Ніби якийсь великий звір добувався до дверей. Більбо ламав голову. Що ж то за звір? Чи не Беорн бува під дією чарів? І чи не увірвиться він до будинку в образі ведмедя, щоб порозирати їх? Нарешті Більбо з головою пірнув під ковдри. І незважаючи на всі страхи, знову заснув. Коли він прокинувся, сонце було вже високо. Один із гномів перечепився через нього в темному кутку, де він лежав, скотився з настилу і гепнувся на підлогу. То був бофур. І доки більбо продирав очі, він не переставав обурюватися. Вставай, лежню, бурчав він, а то не залишать тобі сніданку. Більбо аж підскочив. «Сніданок? – скрикнув він. – скрикнуві. Де сніданок? – Переважно в наших шлунках, – відповідали інші гноми, котрі сновигали по залі. А те, що лишилось – ондечки на верандії. Ми тільки те й робили, що виглядали Беорна від самого світанку. Але ніде й сліду його немає, хоча ми відразу виявили накритий до сніданку стіл. – А де Гендельф? – спитав ми махід Більбу, що духу метнувшись на пошуки чогось істинного. «А, десь на дворі», – відповіли йому. Але цілісінький день, аж до самого вечора, він не бачив і сліду черівника. Лише перед заходом сонця Гендельф увійшов до зали, де гобіт і гноми саме вечеря, а чудесні Беорнені тварини прислуговували їм, як і цілий день. Самого Беорна не було ні видно, ні чутно від учорашнього вечора, і ніхто не знав, що й думати. Де наш господар? І де ви самі були цілісінький день? Усі питання по черзі, усі після вечері. Я не мав у роті ні риски від самого сніданку. Нарешті Гендер відсунув у себе тарілку та глечик, він з'їв аж два короваї, щедро присмачені маслом, медом і ряженкою. Випив принаймні кварту медового напою і дістав свою люльку. «Спершу я відповім на друге питання», – сказав він. «Але сили небесні! Яке чудове місце для пускання диму кільцями!» І справді, тривалий час вони нічого не могли з нього витягнути. Такий він був заклопотаний. Знай пускав собі димові в кільця, що облітали довкола стовпів, змінював на всі лади їхню форму та колір, а на сам кінець примушував їх вилітати з зали, крізь отвір, у покрівлі, Наздоганяти здоганяти од... одного на даху. Збоку ці кільця, мабуть, виглядали дуже дивно, вихоплюючись одне за одним у повітря. Зелені, блакитні, червоні, сріблясто-сірі, жовті, білі, великі та маленькі. Маленькі прослізали крізь великі, з'єднувались у вісімки, відлітали далечінь, ніби пташині з граї. Я розуміюся на відмежих слідах, Промовив він нарешті. Цієї ночі тут, на дворі, певно були чергові ведмежі сходини. Я відразу збагнув, що Беорд не міг сам так наслідити. Слідів було надто багато, та ще й різної величини. Я б сказав, що там були маленькі ведмедики та великі ведмеді, звичайні ведмеді та просто гігантські. І усі вони танцювали від смерку майже до самого світанку. Вони зійшлися мало не зусібічі. От тільки жоден не спустився з гір. Із заходу. за річки. У той бік вела лише одна вербечка слідів. Ніхто не прийшов звідти. Але хтось туди пішов. Я простежив ці сліди аж до віскаменя. Вони вели до річки просто у воду. Але я не став переправлятися на той бік. Там було надто глибоко. І течає під скелею надто сильно. Як ви пам'ятаєте, з цього берега досить легко дістатися до віскаменя через кав'ярний брід, але по той бік вискаменя з води стримить скеля, круг якої вирує нурт. Мені довелося пройти не одну милю, перш ніж я знайшов місце, де річка була досить вузькою та мілкою, щоб я міг перетнути її в брід і вплав, а тоді не одну милю вертатися назад, аби знову напасти на слід. На той час було вже запізно, щоб заходити надто далеко. Сліди вели простісінько дом соснових борів на східному схилі і млистих гір. Де перед учором вночі ми мали маленьку милу вечірку з варгами. Тепер гадаю, я відповів і на ваше перше питання. закінчив Гендель, а потім довгенько сидів мовчки. Більбо здалося, що він розуміє, до чого хилить чарівник. «Що ж нам робити, якщо він приведе сюди варгів і гоблівів?» – скрикнув він. «Нас усіх переловлять і переб'ють!» «Наскільки я пригадую, ви казали, що він не товаришує з ними?» «Так», – казав, – «але не будь дурним! Іде краще спати! Твої мізки вже геть сонні!» Гобіт і справді почувався геть розбитим, і оскільки робити було нічого, клався в постіль. Під спів гномів він задрімав. А думки про Беорна все одно лізли в його маленьку голівку. Йому наснилися сотні чорних ведмедів, які повільно й тяжко кружляли й кружляли в танці на освітленому місцем подвір'ї. Він прокинувся, коли всі ще спали. І знову почув те саме шкрябання, гупання, сопіння та гарчання, що й минулої ночі. На ранок їх усіх побудив сам Беорн. А, ви ще тут? гукнув він. Тоді підхопив гобіта за барки і розреготався. Бачу, тебе ще не з'їли ні варги, ані гобліни, ні злі ведмеді. І він украй шанобливо тицьнув пальцем пану торбину в камізельку. Здобай медок, і знову погладчав пампушок, скаламбурив він. Ходи сюди, отримаєш іще і всі пішли за ним снідати. Цього разу Берн був дуже веселий. Він справді був у напрочуд гарному гуморі, смішив їх різними кумедними історіями. Їм не довелося довго сушити голову, де він пропадав і чому він до них такий ласкавий, бо господар розповів про все сам. Берн побував за річкою, в горах, звісно, у ведмежій подобі, і впорався, як бачите, досить швидко. Побачивши випалену вовчу галявину, він відразу пересвідчився, що принаймні частина їхньої історії правда. Але пересвідчився він не лише в цьому. Він упіймав одного варга і одного гобліна, які блукали лісами, і довідався від них, що гоблінські патрулі разом із варгами досі вистежують гномів, несамовито розлючені вбивством Верховного Гобліну а також попеченим носом вовка-вожака та загибелю багатьох його найближчих поплічників, які знайшли свій кінець у полум'ї пожежі, влаштованої чарівником. Це все, що вони розповіли Беорнові, коли він їх допитав, але він здогадувався, що злі сили зараз розврушились, і що невдовзі, наприлеглі до гір землі, буде спрямовано великий набіг усієї гоблінської армії разом із вовками-союзниками, щоб схопити гномів і помститися людям та всім живим істотам у цих околицях. Усім, хто на думку гоблінів міг їх переховувати. «Ота ваша історія – добра історія», – сказав Берн. «Але вона подобається мені ще більше тепер, коли я переконався, що вона правдива. Ви маєте пробачити мені, що я не повірив вам на слово. Якби ви жили на озграничі морок лісу, то не вірили б на слово нікому, кого б не знали, як облупленого. Власне, можу лише сказати, що я чим скоріш поспішив додому, аби переконатися, що ви у безпеці, запропонувати вам посильну допомогу. Тепер я буду кращою думки про гномів. Убити верховного гобліна, самого верховного гобліна. І він зловтішно переснув свою ліс. «А що ви зробили з тим Гобліном і Варгом?» – раптом спитав Більбо. «Ходи за мною і побачиш!» – відказав Беорн і повів його за будинок. Гоблінова голова стерчала спереду на воротах, а Варгову шкуру було прицвяховано до дерева відразу за воротьми. Беорн був лютий до ворогів, але зараз він був їхнім другом, і Гендальф вирішив, що найкраще, розповісти йому всю їхню історію від самого початку, повідомивши про мету їхньої подорожі, щоб вони могли отримати ту допомогу, яку він у змозі запропонувати. І ось що Беорн їм пообіцяв. Він дасть кожному пони аґендельхови коня, щоб дістатися до лісу, і навчить їх харчам. Яких за економічного споживання мусить вистачити на кілька тижнів? спакувавши все так, аби не важко було вести. Горіхи, борошно, щільно закриті глечики з сушеними фруктами, червоні глиняні горнятка з медом і тістечка подвійної випічки, які довго зберігаються і навіть у малій кількості добре відновлюють сили дорозі. Рецепт цих тістечок Беорн тримав в тайниці. Але там точно був мед, як і майже в усій їжі. Вони були смачні хоч і викликали справу. Води, за його словами, їм брати не треба, бо дорогою до лісу траплятимуться струмки та джерела. Але шлях крізь морок ліс незвіданий, небезпечний і тяжкий, застеріг Белру. Воду та їжу там знайти нелегко. Горіхи ще не достигли, втім, коли ви доберетеся до дальнього краю лісу, вони, напевно, вже відійдуть, а горіхи, це чи не все, що там росте істинного. Усі живі істоти там злі, дикі й химерні. Я дам вам міхи на воду, кілька луків і стріли. Проте дуже сумніваюся, що в морок лісі ви знайдете бодай щось придатне для їжі чи пиття. Є там, знаю, один струмок, чорний і швидкоплинний, який перетинає стежку. Вам не слід ані пити з нього, ні купатись у нього. Я бочу, що він наводить сонні чари та несе забуття. І не думаю, щоб там, в імлистому присмарку, ви вполювали якусь дичину, їстину чи неїстину, не сходячи зі стежки. А сходити з неї вам не можна в жодному разі. Це все, що я можу вам порадити. У цьому лісі я мало чим можу вам допомогти, ви мусите покластися на вашу фортуну відвагу та на припаси, якими я вас забезпечу. Мушу вас просити, коли в'їдете до лісу, відійшліть назад моїх поня та коня. А загалом, бажаю вам успіху. Мій дім завжди відкритий для вас, якщо ви коли-небудь повернетеся сюди. Звісно, вони подякували йому, без перестанку вклоняючись, махаючи каптурами, раз у раз проказуючи до ваших послуг, Господар просторих дерев'яних хоромів, але їхня бадьорість підупала через його суворі слова, і вони зрозуміли, що пригода виходить набагато небезпечнішою, ніж їм здавалось, і що все одно, навіть якщо вони здолають усі небезпеки дороги, наприкінці на них чекатиме драко. Цілий ранок вони були заклопотані приготуванням. Пополудні восанє поїли разом із Берно а після трапези посідали на позичених скакунів і, не говоривши багато прощальних слів, доброю рисю виїхав за ворота. Проминувши високу огорожу на сході Беорнаних земель, вони рушили на північ, а тоді повернули на північний захід. За порадою Беорна, вони не скористалися головною лісовою дорогою, що тяглася на південь від його володінь. Якби вони обрали той напрямок, то їхня путь пролягла б уздовж струмка, який збігав із гір і з'єднувався з великою рікою, на кілька миль південніше від віскамні. У тому місці був глибокий блід, який їм довелося би перетнути верхи на полі, а за ним стежка, що вела до узлісся та до початку у тієї старої лісової дороги. Але Беорум попередив їх, що цим шляхом тепер часто користуються гоблінями. А на східному краї лісова дорога, як він чув, уся позаростала, стала непроїжджою і веде в непролазні болота, де немає жодної стежки. До того ж на сході вона закінчується набагато південніше від самотньої гори. І їм не залишиться нічого іншого, як здійснити звідти довгий і тяжкий перехід на північ. А на північ одвіз каменя, морок ліс – підступає до берега Великої ріки, ближче. І хоча до гір і до гоблінів звідти теж рукою подати, берн порадив їм обрати саме цей шлях, бо на відстані п'ятьох днів путі в верхі. Просто на північ одвіз каменя починається мало кому відома стежка через морок ліс, яка майже навпростець виводить до самотньої гори. Гобліни, пояснював берн не наважиться переправитися через велику ріку ближче, ніж за 100 миль на північ від візками, ні наблизитися до мого будинку. Вночі він добре захищений. Але на вашому місці я б поскакав якомога швидше. Бо якщо вони влаштують набіг уже зараз, то переправляться через річку на південь. Комниш усі залісся, щоб відрізати вам шлях. А варги бігають швидше за понів. Тож вам безпечніше податися на північ, навіть якщо здаватиметься, що ви повертаєтеся назад до гоблінських укріплень, бо це те, чого гобліни чекають найменше, і їм доведеться довго гнатися за вами, а тепер у путь і якомога швидше. Ось чому вони їхали зараз мовчки, пускаючи поні чвал, де ґрунт був рівний і росла трава, ліворуч темніли гори. Спереду наближалася смужка ріки, оплямована деревами. Коли вони виїхали, сонце щойно починало хилитися на захід, і до самого смерку воно золотило довколишній терен. Якось важко було думати про гобліні, котрі женуться за ними десь позаду. Тож коли їх віддаляло від Бернового будинку вже багато миль, вони знову почали балакати і співати забуваючи про темну лісову стежку, що лежала попереду. Але надвечір, коли спустилися сутінки, гірські шпилі запалали у вечеровій зграві, вони влаштували привал і виставили сторожу, проте більшість спала неспокійно, ніби чуючи в сні виття вовків і крики говлінів. Однак наступний ранок видався ясним і погідним. На землі ніби восени, білі в туман. Повітря було прохолодне, але невдовзі на сході встало червоне сонце, тумани вщезли. І доки тіні ще не покорочили, наші мандрівники знову рушили в путь. Вони їхали вже другий день, і весь той час не бачили нічого, крім трави, квітів та поодиноких дерев та зрідка, невеликих стат благородних оленів які або паслись, або опрівдень відпочивали в затінку. Часом Більбо помічав, як із високої трави стирчали ріжки ланер, і думав спершу, що то сухі гілочки. Надвечір третього дня мандрівники так завзято поспішали, бо ж Берн казав, що вони досягнуть в'їзду в ліс на ранок четвертого дня, що скакали після смерку, і якийсь час уночі під місяцем. Коли місячне сяєво померкло, більбо стало ввижатися то праворуч, то ліворуч, невиразні обриси великого ведмедя, який скрадався в тому ж напрямку. Та коли гобіт наважився сказати про це Кенвільфові, чарівник відповів лише: Цить, не звертай уваги! Наступного дня вони рушили в путь перед світанком, хоча нічний спочинок був коротким, щойно розвиднялося. Вони побачили ліс, який ніби вийшов їм на зустріч, або ще на них, подібний до чорної та похмурої стіни. Стежка повела вгору, і гобітові здалося, що на них почала насуватися тиша. Пташки співали дедалі рідше. Олені вже не показувалися, навіть кроликів не було видно. Десь у півдні вони досягли краю морок лісу. І зупинилися відпочити мало не під навислим гіллям перших дерев. Їхні стовбури були дебелі та а галузя покручене, листя темне і довгасте. Плющ вився по стовбурах і звисав до землі. Ну, ось і Морок ліс, промовив Гендр. Найбільший ліс півночі. Сподіваюся, на вигляд він вам сподобається. А тепер ви мусите відіслати назад цих чудових поні, яких вам позичили. Номи мало не розбурчалися з цього приводу, але чарівник сказав, що вони бовдури. «Беор не так далеко, як ви думаєте. Та й у будь-якому разі вам краще дотримати своєї обіцянки, бо він грізний ворог. У пана Торбіна зір гостріший за ваш. Якщо ви не помічали, що ночі з настанням темряви великого ведмедя який йшов на зирці за нами, або сидів на віддалі в Місячному Сяєві, стежачи за нашим табором. Не тільки, щоб охороняти вас і пильнувати, чи туди ви їдете, але також і щоб наглянути за понів. Нехай Берн вам друг, але своїх тварин він любить, як власних дітей. Ви навіть не здогадуєтесь, яку ласку він виявив до вас, дозволивши їхати на його поні так далеко і так швидко. І що трапиться з вами, якщо ви спробуєте взяти їх із собою до лісу. «А як же кінь?» – запитав Торі. «Ти не згадав, що відійшлиш його назад?» «Не згадав, бо не відійшлю». «А як же тоді з твоєю обіцянкою?» «Це моє діло. Я не відійшлю коня назад, я повернуся верхи на ньому». Тепер їм стало зрозуміло, що Гендель збирається покинути їх на самому узграничі морок лісу. Усі були в розпачі але хай би що вони белькотіли, це не змінило його рішення. «Ми ж уже все з'ясували, коли орли висадили нас на віз камені», сказав черівник, «і нічого сперечатись. У мене, як я казав, є термінові справи на півдні, і я вже спізнююся через клопоти з вами, добродії. Ми, може, ще зустрінемося, перш ніж усе скінчиться, а може, звісно, не зустрінемося». Це залежить від вашої фортуни, від ваги і здорового глузду. До того ж, я посилаю з вами пана Торбина. Я вже казав вам раніше, що в ньому закладено більше, ніж ви здогадуєтесь. І невдовзі ви самі в цьому переконаєтесь. Тож веселіше, Більбо. І не хмурся ти так. Веселіша Торіна і компанія. Врешті-решт, це ваша виправа. Згадайте про скарб, який чекає на вас, і забудьте про ліс та про дракона. Принаймні, до завтрашнього ранку. І коли настав завтрашній ранок, він повторив те саме. Тож тепер їм не лишалося нічого іншого, як наповнити міхи з водою з прозорого джерела, яке вони знайшли біля узлісся, і розв'ючити понів. Вони поділили вантаж якомога чесніший. Проте біль вважав, що його частка нестерпно важка. Ідея плестися не одну милю з такою ношою на спині Йому зовсім не подобалося. Та не переймайся ти так, потішив Йоторі. Дуже швидко тягар полегшає. Гадаю, невдовзі, Коли їжа почне закінчуватись, усі ми захочемо, щоб наші клунки стали тяжчими. Тепер нарешті вони попрощалися з поні, повернули їхні морди у бік дому. Ті весело потрюхикали геть, очевидячки, дуже раді показати хвоста темному морок лісу. Коли поні подалися назад, Більбо міг би заприсягнутися, що з затінку дерев виступила постать, подібна до ведмежої. Худко почвалала слідом за ним. Тоді Гендель теж попрощався. Більбо сів на землю, почуваючись страшенно нещасним і прагнучи опинитися разом із чарівником верхи на його славому коні. Після сніданку дуже мізерно Гобід зазирнув до лісу, і йому здалося, що вранці там так само темно, як і вночі. А ще дуже таємниче. Таке відчуття, ніби хтось за тобою стежить і чегає на тебе, сказав він сам собі. До побачення, сказав Гендель Хторінгі. І до побачення всім вам. До побачення. Через ліс на простець туди тепер ваша путь. Не звертайте зі стежки. Бо якщо таки звернете, то тисяча проти одного, що вам уже ніколи її не знайти і не вибратися з морок лісу. А тоді не думаю, щоб я чи хтось інший колись побачив вас знову. А ми конче мусимо йти через ліс, простогнав Голь. Так, мусите, відказав черівник. Якщо хочете дістатися на той бік. Вам треба або перетнути ліс, або відмовитися від пошуків а я не збираюся дозволяти вам зараз відступитися, пане Торбене. Мені соромно за вас через такі думки. Адже ви тепер маєте дбати про всіх оцих гномів замість мене, закінчив він, усміхаючись. Ні, ні, вигукнув Більбу. Я не те, мам, на увазі. Я хотів сказати, чи немає дороги в обхід. Є, якщо ти волієш відмахати дві сотні миль із гаком на північ, і двічі більше на південь. Але й тоді на безпечну путь не сподівайся. У цій частині світу немає безпечних стежок. Пам'ятай, що зараз ти в дикому краї. Тож куди б ти не подався, з тобою може трапитись будь-яка халепа. Перш ніж ти дістанешся в обхід морок лісу на північ, ти опинишся якраз посеред схилів сірих гір. А вони просто кишать щонайпаскуднішими гоблінами, гобгоблінами й орками. Обходячи ліс із півдня, ти потрапиш у володіння чорнокнижника. І навіть тобі, Більбо, не треба розповідати про цього чорного чаклуна. Я нараджу вам і близько підходити до місць, які видно з його темної вежі. Тримайтеся лісової стежки, піднесіться духом, сподівайтеся на краще. Якщо вам неймовірно поталанить, одного прекрасного дня ви, можливо, вийдете до Довго озера, а за ним ген-ген на сході, побачите самотню гору, де живе старий добрий смуг. Утім, сподіваюсь, що він на вас не чекає. Отакої! Гарно ж ти нас утішив, пробурчав Торі. До побачення. Якщо не хочеш йти з нами, краще б їхав своєю дорогою без балачок. Тоді до побачення. Таке справді до побачення, відказав Гендель. Розвернув коня, і поскакав на захід. Але він не зміг побороти спокусу залишити за собою останнє слово. Від'їхавши рівно настільки, щоб його ще могли почути, він озирнувся, приклав долоні до рота і гукнув до них. І вони почули його приглушений голос. «До побачення! Будьте ласкаві, шануйтесь! І не звертайте зі стежки!» Потім він пустив коняч валом, і хутко зник з очей. «Та вже до побачення! Їдьте! Їдьте!» бурчали гноми, сердячись іще більше через те, що розлука з Гендельфом таки справді їх засмутила. Тепер починалася найнебезпечніша частина всієї мандрівки. Кожен завдав собі на плечі по важкому клунку та міху, що випали йому при розподілі, повернувся спиною до світла, яке заливало Прилагаю тайну, вернул